Puig que la mirada no és altra cosa que recerca de la mera curiositat escrutadora, o, si ho voleu així, una mena de sincretisme pròpia d'aquest inconscient col·lectiu, unificador de les procedències més diverses: La bugadra del riu, bafiladora, el mossèn amb toga i, i per aigua vermell, untat sobre un, una mula bruna, l'home de neu que volestablir i és present, dels animals,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 és en última instància tosta la nostra vera riquesa per desdevenir-ne des -des l'humil i triste aportació humana al decandament de la divinitat. Tal és la nostra peritesa i, en també també ofrena sense pena per igualar-nos a la resta de ses vius. Penós, però així que l'admetre que n'és de ben de la nostra condició i que la magnabilitat del diví Absol el poca sol el bat, pugen última instància, de l'altíssim depenen tots els designis dels homes. Ramon.